Розділ 30. Обоє батьків пообіцяли йому скасувати свої плани на день. Моніка збиралася на базар, а дік – грати в гольф із якимись діловими людьми. І залишитися з ним, але тот сказав, що йому краще побути на самоті. Подумав, що почистить гвинтівку і просто все це діло обміскує. Спробує розкласти все по поличках. Тоде, – мовив дік, – і раптом зрозумів, що більше йому сказати нема чого. Якби тут опинився його батько, у нього на поготові була б уже якась рекомендована молитва. Але покоління змінилися, і нині Боудини не надто таким захоплювалися. Іноді таке буває. Незграбно закінчив він, бо тот на нього дивився. Спробуй не думати про це. Зі мною все буде добре, сказав тот. Коли вони роз'їхалися, то взяв кілька ганчірок і пляшку збройного мастила альпака та відніс усе на лавку за трояндами. Потім пішов у гараж і повернувся звідти зі своєю тридцяткою. Поклав на лавку і розібрав. Приємний порохняво-солодкий аромат квітів лоскотав йому ніздрі. Він ретельно почистив гвинтівку, мугикаючи собі під носа пісеньку, а часом навіть насвистуючи крізь зуби. Потім знову зібрав. Це він міг і з заплющеними очима зробити. Думки помандрували кудись далеко. А коли за п'ять хвилин повернулися, він помітив, що зарядив гвинтівку. Думка про стрільбу по мішенях не надто його приваблювала, тільки не сьогодні, але він усе одно зарядив. Сказав собі, що не знає, навіщо. Звісно, знаєш тоди, дитинко. Година, так би мовити, пробила. І саме тоді на доріжку перед їхнім будинком звернув блискучий жовтий сааб. Чоловік, що з нього вийшов, когось Тоду нагадував. Але тільки тоді, коли він хряснув дверцятами і пішов у бік будинку, тот побачив його взуття. Кеди з низьким верхом, блакитні. От тобі й привіт із минулого. Під'їзною доріжкою в Боуденів крокував гумка Ед Френч, той самий кедмен. Привіт, Тода, давно не бачилися. Тот прихилив гвинтівку з боку до лавки і продемонстрував широку, чарівливу усмішку. «Твої батьки вдома?» «Ой, ні. А ви що, хотіли з ними поговорити?» «Ні», – сказав Ед Френч після тривалої сповненої роздумів паузи. «Напевно, ні. Думаю, краще буде, якщо ми з тобою поговоримо віч на віч. Для початку. Можливо, ти зумієш дати цьому розумне і логічне пояснення. Хоча, бог свідок, я в цьому сумніваюся». Із кишені на поясі Ед Френч витяг газетну вирізку. Тод знав, що в ній, ще до того, як гумка Ед передав її. І вже вдруге за той день перед ним постали дві фотографії Дюссандера. Перша, яку зробив вуличний фотограф, була обведена чорним чорнилом. Тод чудово зрозумів, що це означає. Френч упізнав його діда. І тепер хотів усьому світові про це розтрендіти. Стати акушеркою при народженні «Доброї новини». Старий добрий гумка Ед з його безглуздими балачками і бедлячими кедами. У поліції дуже цим зацікавляться. Хоча чого там, вони вже цікавляться. Тепер він це точно знав. Відчуття, що він падає, виникло десь за півгодини по тому, як пішов Ричлер. Таке враження було, що він злетів високо на повітряній кулі, наповненій веселющим газом. Та раптом сталева стріла розітнула тканину кулі, і тепер вона зі стабільною швидкістю здувалася та падала. Телефонні дзвінки. Отут він промазав по крупняку. Довбаний Ричлер так слизько все обставив, наче свіже сов'яче лайно виклав. А вже ж сказав йому тут. Йому дзвонили раз чи два на тиждень. І хай тепер гасають по всій південній Каліфорнії, винюхуючи пристаркуватих екснациків. От тільки одного він не врахував. Від «Мабел» вони могли почути цілковито інакшу історію. Тот не знав, чи може телефонна компанія розказати, скільки ти дзвониш на місцеві номери і хто дзвонить тобі, але в очах у Ричлера промайнув той вираз. А ще лист. Він ненароком бовкнув Ричлеру, що будинку ніхто не пограбував, і тепер не може бути сумнівів. той пішов, думаючи, що Тод міг про це знати лише в одному випадку – якщо він туди повертався. А так воно й було, і не раз, а тричі. Спершу, щоб забрати листа, а потім ще двічі, у пошуках потенційних доказів, які б указували на нього. Але нічого не знайшов, навіть уніформи гестапо вже не було. Протягом останніх чотирьох років Дюсандер її здихався. А ще трупи. Про трупи Ричлер і словом не згадав. Спочатку Тод подумав, що це добре. Нехай ще трохи повинюхують, поки він збере докупи свої думки, не кажучи вже про свою легенду. За те, що на його одязі знайдуть землю з могили, він не боявся, бо все-все виправ того ж вечора. Власноруч прогнав речі через пралку і сушарку, чудово розуміючи, що Дюссандер може вмерти, і тоді все випливе. Як сказав би сам Дюссандер, обережність хлопче зайвою не буває. Та потім, мало-помалу, до нього почало доходити, що це недобре. Погода стояла тепла, а за теплої погоди з підвалу завжди штиняло гірше. Коли він востаннє навідувався в будинок Дюссандера, там стояв нестерпний сморід. Звичайно, поліцію цей запах мусив зацікавити, і вони простежили б звідки він йде. Тоді чому Ричлер приховав від нього інформацію? Зберігав на потім, щоб зробити йому гиденький сюрпризик? А коли вже Річлер узявся планувати гиденькі сюрпризики, це означало, що його підозрюють. Тод підвів погляд від газетної вирізки і побачив, що гумка Ед стоїть до нього в півоберта. Він дивився на вулицю, хоча там нічого особливого і не відбувалося. Ричлер міг підозрювати, скільки влізе, але на підозрах усе і закінчиться. Якщо не буде конкретних доказів, які прив'яжуть Тода до Старегана. Саме таких доказів, які міг надати гумка Ед Френч, смішний убогий чмошник в убогих кедах. Такий чмошник навряд чи заслуговував на те, щоб жити. Тод торкнувся дула тридцятки. Так, гумка Ед був тою ланкою, якої вони не мали. Вони б ні за що у світі не довели, що Тод був спільником одного з дюсандерових убивств. Але маючи свідчення гумки Еда, факт з умови довести було б легко. І чи на цьому б усе скінчилося? О, ні. Далі вони взяли б його фотографію з випускного в школі і показували б її волоцюгам у районі місії. Шансів на успіх мало, однак Ричлер не міг собі дозволити не розіграти цієї карти. Якщо ми не зможемо повісити на нього одну купу волоцюг, то, може, притягнемо за іншу купу? А що далі? А далі суд. Звичайно, батько збере йому цілий гурт хороших адвокатів. І адвокати його, звичайно, витягнуть. За багато непрямих доказів, він справить на присяжних найприємніше враження. Та однаково життя покотиться під три чорти. Його ім'я полоскатимуть у газетах, викопають і виставлять на світло, як ті напіврозкладені трупи в дюсандерівському підвалі. Чоловік на цій фотографії приходив до мене в кабінет, коли ти був у дев'ятому класі. Знову повертаючись до того лицем, суворо сказав Ед. Він заявив, що він твій дід. А тепер з'ясувалося, що це був воєнний злочинець, якого розшукували правоохоронні органи. Так, мовив тут. У його обличчя стало цілковито порожнім. То було вже лицем магазинного манекена. Усе здоров'я, веселощі та живавість рис, мов би, випарувалися з нього а те, що лишилося, навіювало жах своєю тотальною порожнечею. «Як це сталося?» – запитав Ед. Напевно, йому хотілося, щоб ці слова прогреміли як гнівне звинувачення, але вийшло якесь жалісний розгублений скигління обманутого крутієм. Як це сталося тоди? «Ну, одне потягло за собою інше», – відповів тоді, підняв тридцятку. Так і сталося. Одне просто потягло за собою інше. Великим пальцем він зняв гвинтівку з запобіжника і націлив дулу на гумку Еда. Звучить тупо, але саме так воно все і сталося. От і все. «Тоде», – мовив Ед, – його очі розширилися. Він ступив крок назад. «Тоде, ти ж не...» «Будь ласка, Тоде, ми можемо поговорити, ми все обго-" «У пеклі з тим йобаним фріцем все обговорити», – сказав тут і натиснув на гачок. Звук пострілу громом прокотився в гарячій безвітряній тиші пообіддя. Еда Френча жбурнуло на Сааб. Він закинув руку за спину і відірвав із лобового скла двірник. Дурнуватим поглядом втупився в нього, поки пляма крові розпливалися на його синьому гольфі, а потім кинув двірник на землю і подивився на Туда. «Норма». Прошепотів він. «Чудово!» – кивнув Тод. «Як скажеш, чемпіоне!» Він знову вистрелив у гумку Еда, і цього разу половина голови зникла у фонтані крові та бризках кісток. П'яно розвернувшись, Ед шукав дверця та водія. З душеним голосом, що дедалі слабшав, він раз у раз повторював ім'я своєї дочки. Тод знову вистрелив, цілячись у копчик, і Еду його ноги кілька секунд ще сіпались на гравії, а потім непорушно заклякли. «Як на шкільного психолога він був міцним горішком, подумав Тод, Із його губ зірвався короткий смішок. І тут мозок прохромив кілок болю, гострий, мов, ніж для льоду. Він заплющив очі. А коли знову їх розплющив, то почувався краще, ніж за багато останніх місяців. Може, навіть краще, ніж за багато останніх років. Усе було чудово, усе стало на свої місця, порожнеча полишила його обличчя, на зміну їй прийшла хижа врода. Він повернувся в гараж і зібрав усі набої, які мав, понад 400 штук. Поклав їх у старий наплічник і натягнув його на спину, а коли знову вийшов на сонце, то радісно всміхався, і в очах танцювали веселі вогники. Саме так хлопці всміхаються у свій день народження, на Різдво, на День Незалежності. Та усмішка означала все. Фейерверки, халабуди на деревах, таємні знаки і таємні місцини для зустрічей, тріумфальне закінчення великої гри, коли безмежно щасливі фанати виносять гравців у місто на плечах. Екстатична усмішка білобрових хлопчаків, що вирушають на війну в залізних касках. «Я володар світу!» – що духу закрочав він у високу синь небес і на мить здійняв гвинтівку обома руками над головою. А тоді переклав її в праву руку і попрямував до тієї місцини понад швидкісною автострадою, де земля спадала вниз, а сухе дерево давало сховок. Зняли його лише через п'ять годин, коли вже майже спонучило.